Спить студент, довгов'язий смаглявець з чорними бровами. Усмішка блукає на вишнево-пришерхлих губах. Сниться, може, йому котраз із тих, що на спартакіадах із стрічками та зобручами вигинаються. Він і сам готується до спартакіади. Чи може у вісні бачить місто своє без сажі, без вища, рудих заводських димів, що ними, певно, і сьогодні окутає зачіплянку, болисячі хвости, азотно Внукового повернулись, розпушилися в цей бік. А крізь виноградне листя веранди сонце сходить росяну, червону. Мати, готуючи сніданок, мимоволі задивилась на ранкове світло. Нічого кращого на світі за схід сонця. Даровано людині, щоб дивилась, а, мабуть, не дивишся й до останнього подиху. Шкода, що син проспить таку красу, пізно ліг, і будити мати не зважується одначе будильник виявився рішучішим за матір. Загаркотів зненацька так, що Микола схопився з прожогу, як опечений. «Доброго ранку, мамо!» Гукнув матері весело, вскочив мерщі у свій спортивний темно-синій трикотаж і гайнув із хати. Перед тим, як засісти за ватмани та рейс-фредери, він мусить ще пробігтись для зарядки. Обкружляти кілька разів довкола озеречка, як робиться за будь-якої погоди. Бігти Миколі до саги мимо Ягорової хати, мимо солом'яного дідового палацу. Чудом збереглася тут ця старосвідчина між шиферами, між шлаковими будинками за чіплянці. Як залишок іншої епохи сприймається цей осілий з призбою, ніби ще запорозьких часів, зимівник. Невідомо, коли хата востаннє і вкривалася. Соломавлялась, спресована часом у монолітну масу, Позеленено де не де мохом, увінчано по гребеню міцними гузерями очеретяних снопів. Хата стара пригорбилась, а віконниці на ній новісінькі, голубі, так само й паркан від вулиці голубий, з червоними вкрапленими візерунками. Після смерті Ягорихи ніхто цієї хати не чепурив. Стояла дощами оббита, бо, хоч катратий ніякого діла не цурався, а вважав, що брати самому білити хату незручно. Жіноча це, мовляв, робота. І ось за скільки часу вперше цими днями повеселішала хата. Свіжопобілена стоїть, і хлібчик до половини побілений, відрос глиною і щітку залишено біля козлів, а самої білільниці не видно. Ні діда, ні білильниці, лише моторчик Кама біля колодязі туркоче. Вода з шланга булькає. Сама собі поливає полуниці. Де ж та, що вчора поливала? Кінець садиби В'ягора ще збереглась левада. Там сіна копичка, очерету кущ і жита смужка, про яке він каже – житечко. Нікого, одначе, й там. Ніде на майне дівоча постать. А може й зовсім уже попрощалася з катратим його молода родичка. Погустювала, побілила хату та й знову туди, звідки з'явилася. І може бути, що ніколи ти більше її не зустрінеш, не віднайдеш ніде у ту дивну сумовиту задуму зеленавих очей». Відчув, як одразу падає настрій. «Не заглядів смаглявки в дворі, і вже смудок тебе облягає. Ні, так не годиться, юначе-бурлаче. Згадай, скільки сам радив друзям не піддаватись настроям, та й взагалі, які в тебе підстави для претензій? Побачення вона тобі призначила чи що?» Може, дівчина в іншого до нестями закохана, в якого-небудь тракториста або серцеїда за клубом. А ти для неї величина безконечно мала? Так, але чому ж тоді в душі застряла? Оця тайна першого зацікавлення, першого збурення почуттів, як вона зароджується. Чому не якийсь інший, а саме цей тип людини привабив, запав тобі в душу? На сазі між осокою, наче пенюк здоровенний, темніє. То ягор катрати сидить у човні, терпляче вичікує своїх окунців та карасів. Навесні під час розливу, коли дніпровська вода поміж кучугурами добиралась до самої саги, катрати рівчачки струмочкам прокопував, травичку зелену прогортав, заманюючи весняну воду та рибу в сагу. Ідіть-діть, штучки коропи примовляв. А воно як пішло, в одну ніч вода аж під вікнами стала в Ягора. Сміялась тоді і зачіплянка. Ну, накликали дядьку Ягоре коропів, у самі вікна заглядають. Відмовчувався. І зараз мовчки ловить те, що не ловиться. На плечах жилетка якась зашмульгана, латку видно на спині, голова старого геть сховалась під повстяним розтовченим капелюхом, за тих бувальців-капелюхів, що їх доношують, вийшовши на пенсію, заводські горнові. Заломи на такому капелюсі крило бравіше заломи відкни зверху пір'їну і міг би ним вимахувати який-небудь середньовічний кабальєро, церемонно вітаючи десь на вулицях Верони або Сарагоси своїх середньовічних дам. Не видно обличчя з-під капелюха. Звисає з-під нього тільки великий картоплиною ягорів рівніс. Червоний, аж синій. Старий сердиться, коли натякають, від чого те посиніння. Не від чарки посинів, а від полум'я печі. Хто ж має сумнів, встань на горно. І вік постій, тоді переконаєшся, від чого носив горнових синіють. Коли не клює, діда краще не чіпай. Пробігай мимо нього мовчки, ніби й не помічаєш. Для балачок із катратим вибере зручніший час, коли він не буде поглинутий оцим своїм ловецьким заняттям, котре великих правда втіх йому не віщує, бо карасі тут грамотні, знають, як їм повестись. А щоб розворушити Йогора на розмову, на дискусію, треба особливої атмосфери. Буває це найчастіше після чарки, отоді вам теперішнім старий розповість, що означало бути металургом в його часи яку треба було міць мати в хребті, щоб споміж тих, які сотнями валяються на біржі праці, саме тебе відібрали на завод у гвардію Каталі. Бути Каталем не кожному випадало. Тільки перші кремизняки туди потрапляли. Кілька років ганяєш вагонетку, і аж після того візьмуть тебе на горну. Тобто до печі, до святої святих. Зараз ви йдете на завод, наче в кіно. Йди собі навіть у кроватці, бо кожному з вас там шухлядки до послуг. Одна для чистого, друга для брудного. Після роботи стаєш під душ, Освіжився, перевдягнувся. А ми тоді вмивались, як? Із канави під домною? Як ужаришся, під фурми голову підставиш, Обілєшся, і мокрий весь, знов до роботи. Людно було тоді на домнах, Бо все вручну, по-дідівському. Льотка, якщо зачавуниться, то біда. Шість чоловік беремось і бараном та ранемо, Б'ємо добним аж іскри з очей сиплються, докилом стальний заганяємо, щоб льотку проломить. Бо ж лабораторіями нас не балували. Це тепер голос лаборантки на робочому місці в себе почуєш. Вона тобі по селектору з лабораторії передасть, що ти там зварив. Декотрі пробують ще й улещувати лаборанток. Дай, мовляв, той аналіз, що треба. А вона йому «ні, одержуй, що є». Душею кривити не стану. Тепер ти, поки останні гівш набереш, з першого вже аналіз маєш. А тоді все на око. На око. Зате ж очі були. Тільки гляну, по скалках, по вітінках, по чомусь невловимому скажу тобі з точністю до тисячних доль. Майстри були, секрети свої знали. І Ізотлобода було сокиру як зробить. Нічим її не пощербиш. Бритву треба, він тобі бритву тне. Кращу, ніж Золінгенівська. Спитаєш його, як? А він тільки усмішкою вусторкне. Гартував її, каже, в кислому молоці, а наводив цибулею. А ви? Пошле я на молодих свою примружену зневагу. Де ваша мудрість? Наші плечі хай куріли, але ж по-божому. А після вашого кисневого дуття вдвічі більше кушпелити стали. Дим ото й червоний, залізний, тож ваш? і коксохімівський смердючий, і азотно-туковий, що й листя на деревах від нього жовтіє. Ваші це все, ваші вдосконалення. Так само, як і води з кислотами, що від них риба в Дніпрі одразу пузом догори. По двадцять та по тридцять тисяч відвалюють, а що з того? Кому той штраф дошкуляє? З одної державної кишені винів, у другу поклав. Димів більше, Дніпро бруднете, від гуркоту машин глухнете, Правда, дбаючи про людину, заводські гудки відмінили. А я вас питаю, навіщо? Може, мені без гудка сумно? Гудок – то була пісня заводська. Оббігши тричі круг саги, круг непорушного Ягорового капелюха в осоці, повертається додому студент. Ягорове подвір'я порожнє, щітка в глині, як і раніше, лежить ніким не торкана, і душу хлопцеві опікав сум якоїсь гіркої, непоправної втрати.